Men jehdihi Allahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Salamu alejkum ورحمه الله وبركاته. Siç ju kemi premtu se sonte inshallah do të fillojmë me tauhidin uluhia, çka do të bëjë me ibadetin drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo para se të fillojmë, pamendim Shirkët të cilat paracitën Tauhidin uluhia Po këptimin e fjallës të auhidin uluhia E tjera Fillojmë nga fjallës La ilaha illa Allah Inshallah Dhe të përmendim Ndisa dërësët tonë Kushtet e fjallës La ilaha illa Allah Nëse fjallës Më e ma dhe që është than është ka fjallë në thanë njerëzia që kanë thënë fjalët më të mëdha është kjo fjalë la ilahe illallah fjalë për të cilën janë krijuar qieti edhe tokë fjalë për të cilën janë krijuar gjithë njerëzit edhe xhint fjalë për të cilën është legitiu lufta xhihadi fjalë për të cilën është lejuar paqa është bë paq fjalë me të cilat mbrohet gjaku nderi edhe pasuria në të thotë bëhet haram një personi i cili thotë këtë fjalë Në thet as për fjalë më të mëdha, për çdo gjë është ngritur për këtë fjalë. Çdo gjao që ekziston është bon për këtë fjalë. Edhe se fjalës mosë shuntit që bon zolom, ndë është bon Zallom ndonjëherë është kjo fjalë. Në thet si është dhën hoki i saj, është kjo fjalë. Ila ila Allah. Ndaj inshallah do të flasim na për kushtet e kësaj fjale, nga siç ishte në transmetimin Senuhi Alayhisalam para vdekjes e ka thonë djalë vet. أمرك بلا إله إلا الله تردري ثوش لا إله إلا الله فإن السماوات سبع سشتط قد شيء والأرضين سبع ذا شتط بالتوك لو وضعت في كفة سكرت من دوسة نانيانا آنت بشورس ووضعت لا إله إلا الله في كفة أذن من دوسة نانيانا تيترد بشورس يا لا إله إلا الله lërgjhat behena do të ishte bashu Matej për këtë fjalë la ilahe illallah andaj për këtë fjalë ila ila allah është zbukuru xhenneti dhe për këtë fjalë ila allah është skuq dhe është nzi zjarri i jahanimit andaj allah subhanahu wa taala na kafirin këtë fjalë dhe gjithë pejgambert e tij ka thue ka dërguar për këtë fjalë deri sa ti të pamentem se më së shumti që është bën zullum është kjo fjalë kësaj fjalë është bën zullumi më ma i madh Nduke fillu e nga sekularistat të cilët Ja kanë hup kuptimin në kësaj fjallë E duke kalu në përsektet E sufive E pastajt murgje ava E pastajt gjëhmive E më rratë Ketë këta i kanë bo zullumë kësaj fjallë E është kënë shkakë që shumë njerëz me dalë në dalalet Nduke më ndu se kje fjall është vetëm si fjallë thuhet Kje fjalli e përbombi disa fjallëve Disa shkronjave Thuhet edhe kach më baran pas taj vepra qëfar dush jetosit dush kja fjalë së kërkon kushte kja fjalë së kërkon vepra mund është të asgjomës me vepru njëherë si ta ke thonë të së ka më vend me dyshu për ti së me të më vend me dyshu në këtë besimin tënë dhe te më vend që e kekë zikuru gjennetën edhe ka që ka përfundu të uhidi me këtë fjalë e që është zullom ima dhe kjo është prej dhalaletit e qële është paraqit në metin e ping je konvexh vetën kët fjalë në pastë, janë planosur këto sa fjala, edhe shumë se këto kanë bërë dhëjia sa fjala dhe shumë njerëz kanë qara në këtë fjalë. Duke bazuar në disa hadithe, të cilat ndoshta kanë më shumë se një kuptim dhe duke manipuluar me rregullat, të cilat i kanë vendosur ulemat e Al-Sunnitet, siç është Pashrimul Hadisi ibi Taqas, më thon i asoj partas si ka ard hadith se pengaamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna allaha yukhlisu rajulan min ummati allah o subhanahu wa taala do ta shpoton nje njeri nga ummeti jam ale rruse el khalae ke joum el qiyamah para gjithkrijesava ditën e kiametit te jonshiro ale 99 sigjilla dhe allah subhanahu wa taala ti personin ditën e kiametit kam ja hop 99 kataloge të regjistruesh me sa ka vepruar gjitha janë me vepra të qçija dhe e pyet كل سجل مثل مد البصر بعد ذلك عندما يترجم هذا الشيء يجب أن يترجم هذا الشيء ثم يقول أتنكر من هذا الشيء أمهندش كاب ريكسينا أبيت ربنا بات أمهندش كاب ريكسي أظلامك كتبتي أتكن بزلوم أترجistر وستتمي ملك الحافظون يقول لا يا رب فأتيا زتم فأقول أفلك عذرون Aki ndër një arsujë më arsitu me diqka, pëndër një vej për e cilat mështu. Fë e kulu, ya, la, ya, rab, s'kam, nëzot. Fë e kulu, bela, dhëtë Allah, për, s'qysha, inna lëka indana hasana, teki një vej për tëtmir tëna. Wa inna hu la dhulma alejka ljoum, dhe sëtti nuk dëboha të padrejtë. Fë yukhriju bitaqëtën fiha janë zirën një kartë, në të cilën është e thanën ëshhëdu anë la O është hëdu anë Muhammedën abduhër rasuluhë Se kërëbë të atërruar tjetër pravecë Allahot Dhe se Muhammed e shërëbë dhe i dërguaritih Fëja kuli u hëdërë vaznë ka Më peshukë kë fjallë Fëja kuli ja rëbë ma hëdhi lë bitaka Të të zëtë qëka është kë kartë e vëgëllë Qëka zënë vendë, qëka peshërnë kë fjallë O ma hëdhi si gjillat në krasim Me gjithë të regjistrimet Silat janë gjata me ve Allah i thët ti nuk dëbate pa drejt Fëkale fëtu dha o si gjillatu fi kefetin E ndohët Në këton e letrat Në cilët ka shkru, ka bo vej protekqia Në të regjistru me vej protekqia Në ndosën në peshora O lbitakat u fi kefetin Dhe shores, kjo karta, në anën tjetër peshores Në ndosët kjo kartën në cilën është fjallë Fëtashët si gjillatu dhe fletërojnë këto fletë flet, Ta qkojnë lartë dhe peshonë kjo fjala pitaka kjo karta ncleanash fjala la ilallah وثقلت بطاقه ولا يثقل معي اسم الله شيء ate pejgamberi hasan that me fjalen e allahut sco dikush qe e mund ndonjë peshor apo në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qe ka la ilaha illallah dakhala aljannah kush thot la ilaha illallah hin jannat edhe njerëzit me këtë hadithën te cilat kan matei persani kuptim i kan nxirrsejtat njerëzit nga dalaleti dhe o kan e hap rrugun ja kan siguru jannetit se si ta thush ti kët fjalë pastaj vepra çfar dush Të e edhe gjithë të vejprat me ilan Kur gjëmbës me dhe prue Të e kiti si gërgja në lejtin Se këtonë la ila ila illa Allah Andaj para se mi kuptu këta fjalën la ila illa Allah Në dhëtë në duhet mi di disa regula Qenë shumë me rënsi Para se mi fillu mi njoft kushtet E fjales la ila ila Allah E para se i takon haditit Dë bitakas E qërët tjërët haditi bitakas e kartës Ndët me dit një sent Ajo është se Në gjithë të to Fleta në të cilën kanë qenë të rezistru me vej Pra të këti personit Nësë njënën nuk ka egzistu kufri Ki person Kur Allahut shirkë si ka bo Kur Allahut kufrë si ka bo Në tëtë janë mëkate Po mëtë vogla si kufri. Thot, se kufri Zdo në tëtë se a i ka thonë lajle Allah la, Pas të a i ka bo shirkë Edhe prapë Allahu për qatë fjallën lajle Allah Eshte la, në gjennet Do jo, të mu kuptua Se këtonë mëkate cilët i ka vëprua Ki personë E që Allahu jafal në ditë në kiametet Nën tëtë ki persan Kur shirk Allahut nuk i kaboh Kaboh dhe i pratë këshia Mi po shirk A o se kufër Kur nuk ka dhe pro Nga se Allahu nuk e fal shirkon Nuk e fal shirkon Allah tëtë Inna Allahe la jegfiru e njushrake bi Allahu nuk e fal nësibohet shirkati O jegfiru madune dhali kalime jesha E qka është më pak se shirku prej më katë dhe Jafal kuj donati Nën tëtë ki persan Nuk ka as person i cili ka bësh kurrn jetën e vet. Ase fjala e Allahut innehu me yushrik billahi faqad harrama Allahu alai al janna, do të kushi ban shirk Allahu te Allahu ja ka bëh haram xhennetin atij. S'kamu simi në xhennet. Apo fjala e Allahu subhanahu wa taala in ashraktah, i that pejgamberit, nëse i bën shirk, lahbitna amaluk, preshen ked veprat e mira, wala takuna min al khasirin, do të hiqet humbur. Do të an tat sikur kish bësh shirkaj, gjithë veprat e mira ju kishin humb. Nëse i jet një person Thuaj fanallahi la ilaha illa llah e pastaj ban vepra të mira, më Mi po ban shirq, ti të veprat e mira prishën. Siç do të shkon halli aty aty personit që flet hadithi sy Kur'aj, përveç fjalës të vetë atë që bën shirq. Përveç vejprave të këqia që i ka vepru, e gjitha të vejpra të këqia, edhe të kësh vepru fja në lejre, të të kësh boshirkën. Sko mësi me shpëtu, se Allah upi thotë pengambej, nëse bënë shirkë, këtë vejpra të mirat plishen, kën, të plishën, dhe kime kënë, kanë pëjtë humburve. Dënë thotë vejpra të mirat që ka i bënë, sko mësi ti me të botë dobi sa do me kanë të mëdhoja të vejpra, nëse ti ke boshirkë Allah subhanu e të hara. Asi komonsi aty personit ditën e Kiametit, qi ka bëj gjithat këqija dhe ka bëj shirk e thot la ilaha illa allah tashbotat, do të thot aty person nuk ka ekzistuar shirki dhe kufri. Ndërkë ky person ka doltë Allah me mëkate, më të vogla se shirku dhe ka çini ka çini mbushë me mëkat. Apo fjala Allahu wa law asharuku la haditha anhu ma kanu ya'malun, nëse aty bën shirka Allah do të përsohen, do të humbin këto veprat të cilat i kanë vepruar me herë të mirë që aq deda ndodh kështu në këtë mënyrë do të më kuptu rregullat. Të fjalat pejgamberes sallallahu alajhissalam për këta persona sa do diten e kiametit, do të bashën fjala la ilaha illallah, peshorë kur Allah do t'ambat. Në të është për i personave që nuk ka boshir kur. Antat kjo është e para që i ka bodo bi këta fjala la ilaha illallah. Në të, nëse ka shirq, personi do nuk u shpendu nga shirku dhe ka vdekë me shirq, dhe ka thon la ilaha illallah ditën e kiametit, kjo fjala la ilaha illallah nuk do të vë që nuk të bën dobi. Natot, sish nuk të boin dobi veprat e mira nëse ke vdekë me shir. Sish të bën dobi tauhidi bashir, natot që bashqe Allahut, e ke njëshmëru Allahun, si ke bashqe Allahut që të bën dobi edhe nëse ke mëkate. Edhe nëse ke mëkate. Natot kjo është rregull. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Ya ibn Adam, ubiya damit, mehma 'abadtani, saddatum bishmu ibadat." نظط <تحطي> تبهش الله وعبادت ورا جوتني اذا شبرسونتاكونا نظط بان عباده الله وشبرسا تيته الله ولم تشريك بشيء ذا نكون بان شرك مو غفرت لك ما كان منك وانت فالي كريتا تو ماكاتت اصاي اي امل واني استقبلتني بملئ السماء والارض خطايا اذا نسم فين Me makata dhe gabime Së kërë është qëllë dhe toka Së qëllë dhe toka Me makata dhe gabime Mi pëm ke bëjba dhe të mu Dhe ke shpresu të on On e të fali dhe nuk mërzitëm Ola u bari Dhe was të qëbëltu ke bëmë l'ihin Në maghvira A on e të pranajti Me fali Sa më mbush tokun dhe qëllën O a këfiru lëka Ola u bari dhe të fali Në tëtë Nëse është për njerëzve që ka bë ibadet Allahun subhanu më t'ana, ka një shmëru Allahun nuk i ka bë shirkë këti, sa do me pas mëkatën ditën e kiametit, këti Allahu me dash i afal. A nëse ka shku me shirkë, shumë vej pratë mira me pas banë, të një jetën e vetë, asë gjansë i bëndëbih. Bë. Si që ka thëmë për nga beri s.a.s. Thintani më gjibë tani, dy gjana bëjnë diqka të blihushme. قال رجل يا رسول الله ما المجيبتان صلاتنا ودعائنا قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه كوش فدس دوك يبشرك الله سبحانه وتعالى حين جننت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ذكوش فدس دوك يبشرك الله سبحانه وتعالى حين زار اسكو مصيمه تبدو بفياله لا اله الا الله اشكوش تاتي مصيباشرك الله سبحانه وتعالى ابونا ديتنا عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اي ثاش پیغمبري صلى الله عليه وسلم اي دغوري اللهت ابن جدعان ابن جدعان كان انسان يصير في تلك ايام الجاهليه ذا قال سين كاڤرو ڤپراتني كان في الجاهليه يصل الرحم نجاهليه يا رسول الله اياكا باسليت فرافيسن اش سيل مير مت افر مت يكا فيزيتو ويطعم المسكين ذا كاوشي تو ورفرن فهل ذلك نافعه اضتي باندوبي ديتنك يا اميتتي ذا ف پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال لا ينفعو نوكي باندوبي Innehu lemja kull jaumen Aj as njëher nuk ka than Në as një dit s'ka ndohë që aj tët Rabbi këfirli khati eti O zët e em bifal më katat Jaume din Ditën e kiametit As njëher se ka bo ibadet Allahun subhanahu wa ta'ala Vepra të mira që i ka vëpru Nuk i bojnë ditën e gjëkimet Dhe bi Shpjegime sahih muslimet Fela yukhladu fi an-nar ahadun mat ala at-tauhid nukmbet por gjithmonn xehnem ay personi cili ka vdek me tauhid wela amil min al-ma'asimi amil sadat katash vepru maqata gha maqatet me vogla si shirku anatha si shirku kama annahu la yadkhulu al-jannata ahadun mat ala al-kufr dha ksto as njos do then xannet pra aty që kanë vdeft në kufër, kanë bë kufr, ولو عمل من اعمال البر معمل, edhe sado që të kesh vepruar vepra për vepra pe vepra të mira. Hada muhtasarun jami'un li madhhab ahli al-haq fi hadi al-mas'ala. Dhe kjo është kurti më shtat, fjala përfundimtare e mëdhhebit vërtet do të atë ahli sunnitet. Hymja e dytë apo rregulla e ditë që do të më kuptu, siç nuk ka mundsi kufr i dhe imani me u bashkuan njasht Ashtu nuk ka mësimi më mbledhë mrejnë dhe në zemër. Nëse ban di kushtë prej ashtë kufër, s'ka mësimi me konë besim të orë në zemërë në vetë. Të është regullë. Ajë që është kjafir jashtë, prej ashtë, është kjafir edhe për mrejnë në zemër. Ajë që është kjafir në zemër, është kjafir edhe nga jashtë. Kjo është regullë. Sa penga mbërë sallallahu alaihi wasallam thotë la yastami al iman wal kufru fi qalbin mri'n nukmbledhet imani dhe kufri nxejmonen i personit smbledhen kto dhe jashtmja është pasqyrë e asaj çka është brenda andaj fjalë aty çka thon se jemi të mirë nga jashtë zemrat i gëna të mira edhe pse veprojm këto as fjalë kot atë an prish zemër edhe prish të jashtë para shtrohtë pyetje e çka është halli i munafik ka pasi po thuti se Kafir është, a ishka ashtë jashtë, mërejnë anë zemër kafir, edhe nga jashtë është kafir Munafika, s'ka mësik nga jashtë më regullu më konë musliman e vishme zemër, më zemër e ka kufri Thojmë, jo, ja. a edhe nga jashtë është kafir Nga se ajetët kanë ardën e shpjegojnë se kur të mbledhen me shejtanat e vetë e kalzojnë kufrin Mi po në besin e besimtarve, fshejnë Mi po edhe nga jashtë të bojnë kufrin Në ato aics kaus në Zejmer i pritur me kufër edhe nga jashtë shkafër, edhe aics nga jashtë kafër, edhe nga brenda shkafër. Pamarsisht, se kufrët janë shumë llojsh. Kto është problemi. Kufri i jashtëm ka mundësi të përcaktoj, ndërsa kufri i brendshëm është problem. S'ka ndonjë mundësi me përcaktuar. Nga se ka mundësi nga jashtë ajë më treguni kufër tjetër an Zejmer më mbajt një kufër tjetër. Përshemën, nga jashtë mundët me mohue për nga mbejrin sallallahu sallam. Në zemër, aje ditë që është hak për nga mbejrin sallallahu sallam. Në thotë nga jashtë të rëgën kufrin e mohimit. Ka mohue. Mi për në zemër nuk e ka kufrin e mohimit. Se ditë që është hak, si kër e bugjehli. Ka ditë kër e kanë vejta, o të në vetëmi, ka thonë hak është Mbi po përgjigjem jetë nga bifisit tonë dhe një pegam vertshëkam. Do të thot, prej hasedit ziris e ka përgënjeshtruar. Në zemër ka poshtë tërkufër, jashtë ka tregut të tërkufër. Mbi po ranceshma asha ai i cili bën kufër nga jashtë është kafir edhe me zemër. Kjo është akida e sunetit. Ai që ka është me zemër kafir është edhe nga jashtë kafir. S'ka mosim e kanë kë mbështetar me vepra e kafir me zemër. Do thon, ose me kanë besimtar me zemër e kafir me vepra. Si të është kjafir me vepra, është kjafir me zejmër Nëse është kjafir me zejmër, është kjafir me vepra Ska mundësi Tu dike është regull Prej regullave të hrisunetit Tu le mojë të hrisunetit E treta Do të me pasë parasysh Se s'ka mundësi Me njën gjennet Aj që sështë Se një shmëran Allahun Regull S'hin gjennet vetëm se besimtari Ska vend për tjetër kam Këto regullat për i tregojmë Që kur të Filojnë a mi ledzue Hadithet apo ajetet Shumë let i gina pasaj me i kuptu Sa do që të duhet Për disa mëkatar Të mëdhajt se le kanë bo mëkatët mëdhoj Se do të hinë gjennet Gjith mund dojsh të kish parasysh Sa ta s'ka në ronë shirk Se për ndryshë s'kishin pas mënsi me hinë gjennet Kër të përmenë në hadithet Ndërmjetësimi i pengamberit Shëfati i pengamberit Që dhe ndërmjetëson Në njërë njërë nga gjenemi, Apo ndërmjecimi Allah, ku Allah i fal njerëzit dhe ishtë në gjennet, dhije se krejt ata të cilëve, ja ka falë Allah, ose cilët për cilët kanë dërmjecëu për njerëzit sallallahu a sallam, janë njerëzit të cilët së kanë vdek me kufër, së kanë dhek me shirkë. Dhe në këtë më njërë, dhëban qarta kutë lezhejsh aditha. Ndaj për njerëzit sallallahu a sallam të të të të të të të të të të të të të të كما سيما جنات ايتيل نوكش مسلمان اذ قال ابن عمر رضي الله عنه يا ابن الخطاب اذهب فانادي في الناس اوبيري خطابه شكوذ ثيرر نيرز ثيرر نيرز ذا ترجو انه لا يدخل الجنه الا المؤمن سنكن جنات وكم سبستماري ندرص روايه تر ابو داوود يا ابن عوف اوبيري عوفه Irke për fërësëk, hypi kalitantë, thumë në nadithë, pas taj thërë dhe thuaj, inënë lë gjennëtë la të hillu illa li muëminin, se gjennëjti nuk është halal vëtëm se përbësim fare. Së ka mësit të këten. Së ka ardhë, në hadit tjetër, oti të shqëthaqë, mësh mundësun dërmjetësimi, vajja naila, dhe këtanë dhe të ambolon, këta dhe të arrinë dërmjetësimi në temë dhe të ju mundësohet, A i cili s'ka bo shirkë Allahu subhanu wa ta'na Në thot ka vdekë besimtar Paj bo shirkë Allahu subhanu wa ta'na Ndërsa gjithë dhe hadithët tjera Të cilat kanë orë Dhe thot Për nga bërë Se do të hinë gjennet A i cili e ka vetëm një therë Një dherët i manit Një thërmit i manit Do në thot e ka një thërmit i manit Prej të uhidit Që s'ka dalë në shirkë as njëherë Në thot esenë se në bazën e të uhidit e ka pas Kur shirkë Allah të si ka ban Zdo të thot kjo që një tërmit i manit e ka pas Edhe ajta një jetën i ka pas po shirkë Allah Ta mo ka pas dishkapi i manit Nëse ka pas prej shirkë këtë madhë Në zemrën e vetë Ase ve veprave të se dhe të bojnë qesën shirkën e ma Ajë person si ban do bia jo pjesë a i manit që ka, ka pas Se s'ko musim më mbledhë në zemrën e ti i man me kufrë E ja thamë këte Regullë është që a e shka shkafir në zemër Ka hi kufri i ti madhë në zemër Ose në vejkrat se të qesin nga feja në kufr Ose shqirt qesin nga feja Nuk ka mund si ke më ka në besimtar Së më ledhe të besime dhe imonit e ke Në thot ka një vejk për një thërmi të imonit Në thot aja është të uhidi Ka pas një shmërin a Allahu subhanu wa ta'na Dhe këtë thot i bëna haqiri Se fjala thërmi ka për që dhem aja që është a sot është ngjashë e sint. Donot, matei për se te pri... mase matei për se esencë. Donot, matei për sa jo që është kërkuar, ka pas diçka më tepër dhe donot, përveç asoj që ka qenë besimtar, një shumë i kurt si ka boshi kallaut, ka, ka pas diçka më tepër. Kjo është thëllimi i haditheve. Si skor një rivajë tjetër thot Ibn Hajeri, "Akhriju men qala la ilahe illa Allah" Në datë ykëmes qallëm për hadithe të cilat vënë dërmësimje dhe Allah subhanuhu el hamd me lekt me nxirr për jehenaimet, ata të cilët kan thon la ilahe illallah që kan pas një thërmi besimi. Çka është fillimi për to? Nuk ka qëllimi se ata njerëz kan që kan bësh shirk gjatë jetës vet. Me besim të njerëz, të cilët kan vepruve pa të mira, kan thon la ilahe illallah, kan vepruve pa të mira, po kan pas më katë shumë, apo kan edhe nuk kan punuar shumë vepra të mira, po kan vepruve pa të mira, nuk kan kan njerëz që s'e kan vuajë badat Allah subhanuhu në konjers tsecilat e kanë bëu ibadet Allah. Andaj thot: "Akhriju men qala la ilaha illallah wa amila min alkhairi ma yazinu dharra." Kushqafan la ilallah dhe ka vepruar vepra të mira me të cilat mundet me Peshu Suni Therimi. Suni Therimi. Tanqot, ato vepra që e përbën tauhidin i ka vepruar. Plus asaj ka vepruar edhe diçka. Do thot Si ka mungu të uhidi Një shmërija Allahë të subha me gjitha Allahët të uhi që kemi përmenjë Tërububie, ulohie, ulasma Nuk i ka mungu ati Andaj, shpëtan E katërta Qështjet e një shmëris të Allahët të uhidit Qofshin atësh ka fletë Allahu shka u premton besimtar Apo në hadithën të cilën Vjen kërsenimi i përvej pra tekqia Nuk ka u mundësi Me i kuptue vetëm pas i të mblethë Që gjitha tekste që kan ardhën këtë tem Nëse në e më marrni këtë sugra paramand, men ka la ilahe illallah daxalul jannah, kush la ilahe illallah. Si pas kësajna, nëse e merrti vetë këtë, do nuk i mbledh tekstet e tjera që i ka thënë pejgamberi sa selam, te pastaj merr kupton nga kjo se kush e ka thonë këtë fjala e Allah, pastaj çfarë do me vepruqën ditën e kiametit në xhennet. Se ka thonë la ilahe illallah. Mi pososh kuptimin kësht. Kuptimi për mi kuptoj këtë hadith, patjetër na duhet mi mbledh tekstet që kanë rreth kësaj. Fjalta e Allahut dhe fjalta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka janë folur dha kësaj teme, pastaj mundesh me ardhmëm përfundim. Për çka, për kaumun si me ardh një tekst i cili ka mbeti përse ni kuptim dhe nuk janë gjenjë me kuptim. Sikur fjala kush xallallahu alajh aljannat, kësa ka vës një kuptim. Ka mbeti përse ni kuptim. Mirpo kthea kupton kur ti mbledh tekstat hadith të tjera, ato cele të flasin për fjalën la ilaha illallah. Andaj vjen një tekst, do të më shikoj tekstet tjera që kanë ardhur, se ka mundsi më pas ti më shumë se një kuptim dhe ky teksti e shpjegon tekstin tjetër. Hadithi i dytë ose i tretë e shpjegon të parin edhe dytën ose i dytit parin. Andaj do të më blet. Ka mundsi, në një hadith më kanë i përgjithshëm, vjen hadithi tjetër e përcakton. Ka mundsi një hadith më ndalun një sem, më ardha haditi tjetër e lejon. Ka mundsi një hadith i parë më keni degorum ka arda ditje djetë që e ka deguru veprod ma ditje në tjetër jemë e të parin në dhe për me i kuptu pa tjetër në dutë për përbashkimja për mbledhja teksteve që kanë të bojnë me këtë tem në këtë fjallë, e si dhe mësë qështjën e të uhidit atëher mundesh me kuptu e të uhidin të mamë, mësë mëra në fjallë të atyre që kanë dalë në dalë letë për i sejkëtëva e pesta e që është plëqemi k dohet ata haditha ose ata ajeta që janë më tej përse ne kuptim me këti na jetet e çarta që përmbajnë vetëm në kuptim. Nëse tën, dhe ska që e bën kundërtën, dendalalet. S'ka mosim e kuptuar çështën e fesë. Dinën s'ka mosim e kuptuar këto. Se Allah subhanahu wa taala ka zbrit ajete kanë më tej përse ne kuptim, atë cilat i ka thutë Allahu në Kur'an surt Al-Imran mutashabeh, kanë më tej përse ne kuptim, dhe ajeta muhkama. Dhe atë në basi ka thënë Allahu umul kitab, nona e librit. E këto ajete që kanë më të shabih ma shumë se një kuptim Dohët me i këthi në ajete të cilët janë muhke Kanë veç një kuptim Edhe atëherë të bënë të qarë që ka Ka pasë për qëllimë Allahun atë ajete që ka Ma të e përse një kuptim Apo hadithet e pingamberit së lasëm Në gjithë të qështet qoftë të fikit Apo në qësht, qështet akides Këtë më njërë veprohet Në të atë nëse e bandë këndër të në s'ka mundësi ما كُتُبُهُ وَرَتَيْنَ أَنَّ اللَّهَ أَوْطَتُهُ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ آيَاتُ سِيلَة قَصْبْرِت لِيبْرِ انت محمد مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ نَاتَقُ آيَتَة تشارتا مُحْكَمَات كَانْ وَشْ نِي كُوبْتِم هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ أَتَايَان نَانَا الْكُتُبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ طَنْجَان بَاز وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات دَرْسَاتِيرَا تِيَان مُتَشَابِهَات مَتِي بَرْسَانِي كُوبْتِم فاما الذين في قلوبهم زيغ اتابون زي ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ان يكن اتابون من الكوتم كان دلالات تشيرون فتنه وابتغاء تاويله ذا تشيرون ما هم كوتمين ورتيت جزاها الله سبحانه وتعالى من رشوا كوتمين هذا كورد كفيت اكون درتا وپروت Aja ç'është çart, e, e kthen atë shkaste pa çart, s'ka mundësi ti me gjetë vërtetën. Ktu fillon, këtu lind ajo humbja, këtu lind ajo humbja. Tashti, fëdorë fillojmë me kuptimin e fjalës la, la ilaha. Do të thej kemi paraqisur këto pesë rregulla të cilat na i përmendëm. Fjala la ilaha illa allah do të thotë la ma'luha wala ma'buda, nuk ka hyjni, as nuk ka të adhuruar tjetër bi haqqin që meriton muadhurua në kat eksistent fill vënduaj ila allah taala përveç allahut subhanahu ve taala nga kjo fjalë do të kuptojmë di çështja se kjo bos kjo fjalë përbohet për dy ruknave apo rasti rukni mohimit dhe e dyta është rukni i pohimit rukni mohimit është la ilaha skat adhuruar në tat skaz zot që adhurohet mohohet gjithsa unit në vepion e parë të kësaj fjalie kelimë shahada ndërsa pas kësaj na vjen illallahu përveç allahut subhanahu te ala ka orr niher muhim pasaj ka ardh fjala illah që është përjashtën pastaj ka ardh pohimi e çanxhuhun araba kjo i jep për kufizim Hje për kufizim Dhe atë kër kufizimin Më të lartë e arrit me këtë fjallë Kër në fillim bërë në mohim Pas të i vjen për jashtim dhe pohim Që do në thotë Ska zëtë tjetër të adhuruar Që më rriton adhurimin Që më rriton adhurimin Përveç Allahut Subhanahu Wa Ta'ana E që do në thotë Ajë cili Vjen vetëm se me mohim Nuk vjen me pohim Aj nuk ka mësime kënë basim tarë Dhe risa Dëvjen me pohem Maspari, muhimin është kështë Po nëse veç muhën Së ka mësime kënë basim tarë Andaj Allah subhanu wa të naflet Pra të djelmo shatë e rita të cilët kanë qenën Në suratul kef Allah të ujdi të zelë të muhëm Kur ju Undat U mën janu të nga Mushrik Wama ya'buduna illa Allah Dhe nga ata që i adhuranin përveç Allahot Fëkvu iler kefi Atëher mbroheni në shper Kjo fjolla kur ju u largut U distancut Nga ata që adhuranin tjetër kënd Plus asaj Edhe nga zotra që i adhuranin tjetër zot Be dhe nga zotra që i adhuranin përveç Allahot Ja ta e për me kuptu sa ata Kan adhuru e Allahon dhe kan adhuru tjer Mirë për po këto djen Jan distancu nga ata Mushrikt, dhe nga zotra që i kanë bëj ibadet përveç Allahut të cilën a ta i kanë bëj ibadet këti su kanë tërheq atë nga ke nuk janë distancu mi po nga distancu zotra të cilët i kanë adhuru në të të e para është të ma hash mi po nëse është vetëm muhim pa pohim s'ka mundësi me kanë besimtar deri sa të ndodhë pohimi në të të besimi se vetëm Allahut më ritanë adhurimin apo si që të të të të të të të të të të të të të të të të t Vakomi dhe popullit vet Inneni bura a amin ma ta'budun Ne distancohemin nga ajo Që ka ju e bëni ibadet Illa lëdhi fatarani Fë inne u sehdin Përveç ati i cili mun ka kërju A i dhe të më adhuzan mu Nga të gjith Ato zotrat të cilët ju i adhurani E që do të të të ko zotra përveç Allahot Mi për që adhurohen pahak Si kanë cilësit me të cilët Më rejtojnë të adhurohen Përveç Allahot subhanu atara Të, nuk ka të adhuruar tjetër Që meritan adhurimin Se për ndryshe ka që adhurohen Ka që ka adhurohen përveç Allahot Mi pësi ka në cilësi që meritojnë adhurimin përveç Allahot Më hën atë zotra Andaj edhe këta Ibrahima nëse mja ka muhu atyra Dhe kam betë pohimi Ka than bes Vetëm se ma atët së li më ka këryua A i më të zanë mund rrugën e drejt Apo ku dhëtë Allah E thara ejtum ma kuntum të aqbudun Apo e shihni atët që ka Antum më abakum më lë eqdamun Jo dhe para orësi të jutë vjetër Përindri të jutë vjetër Fe innehum aduun li illa rabul alamin Të gjithë janë armishtëme Përveç Allahut Subhanu Këtë këta kanë këptimin e fjallës lajta Këtë të ajete flasin se për nga më bërtë Kanë pasë këtë fjallë La ilaha illallah Mohimin e zotra vjetirë të cilët adhorohen E që së meritojnë adhorimin Dhe besa Allahut Subhanu është i vetmi që meritanë adhor I vetën që mëritan adhurimin Në bënd që egzistojnë Në jep me kuptu se Ka zotratir të, të, të cilë të adhuruan përveç Allahot Mi më pas mëriton adhurimin Në tatë Fjalla la ila ila ila Allah Ka kuptimin nuk ka të adhuruar tjetër I cili mëritan adhurimin Përveç Allahot subhanahu wa ta'an Në tatë Fjalla la ila ila Allah Nuk e ka kuptimin Edhe pse pjesë e saj është Se nuk ka zot tjetër Nuk ka kryus tjetër nuk ka i cili ngjall dhe vdes për veç Allah subhanahu wa taala. Tëselet ja open disa kuptimin e kështu. Pjesë e kësaj është, mi po, mos te i permishka kan insistupe nga ambert në atë, ka qenë çështja e adhurimit, se deri dikon çështjen e tauhidit rububie, se Allahu e shkriju, se Allahu subhanahu wa taala furnizon, se Allahu subhanahu wa taala vdes, ka qenë një pjesë e këtij besimit ka ekzistute mushrikët. Mi po ajo që ka qenë më problem ta ata ka të një çështë e adhurimet. Andaj ka ardhur kjo se nuk ka ta adhuruar tjetra. Edhe pse pjesa e kësaj është edhe fjala se nuk ka krijuës tjetër. Është pjesa e kësaj, nëse fjala Ilah nuk ka vetëm kuptimin nuk ka ka kuptimin vetëm se i adhuruar, ka kuptimin edhe krijuës, ka kuptimin edhe krijues. Vjen me këtë kuptim Kur'ani ka ardhur fjala Ilah me kuptimin Rabb, siç ka ardhur kuptimi Rabb me kuptimin Ilah she itakedu ahbaruhum rubbanahum arbaba min dunillahi e kan marr priftat e tyre udit dhe kristart per zotra i takedu ahbaruhum rubbanahum arbaba min dunillahi aty kan bo ibadet nuka thon allah so ilaaha liha tadhu tadhurohen po kan i kan mar zotra arbab shum si fjala rabb e sik ka ard me kuptimin aliha i takedu ahbaruhum rubbanahum alihatan min dunillahi tadhuro u arsir per veç allah me ket kuptim kor mir po pojdor fjala rabb kriust ose zot asaj fornizus në ato fjala ila dhe fjala rabb kanë muesim arti ona ila me kuptimin rabb dhe fjala rabb me kuptimin ila mirëpo pejgamberi kanë insistuar më së tepërm në çështën e ibadetit për shkak të vhidin rububije deri i dukon disa çështje auktan mushrikët e kanë pranuar për shkak se kanë ardha ajetet Allahu thata wala ensaltu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah nëse i pyet kush i ka krijuar të tokën do thojnë allah subhanahu Kulli meni lë ardu wa men fiha, thuj kujtë shtoka dhe qakanëta, në këntum të alemonë, në se në qka adeni, se e kulune lëllat, të thujna Allahot. Kull e falatë dhe kërund, thuj aspo kujtani, aspo mendani. Në thot, e para është të mohimi, i zotrave tjirë, e të aduruarve, e hyni vë tjira, përveç Allahot, subhanu a ta dhe të tëtë mohimi, pas tajve në pohimi. Siç, fjallat të uhid Kjo është të shpjegime që këpana Mirë po që më të qartë me kanë Për mblidh tre lojet e të uhidit Tre lojet e të uhidit Mësë me ndonë dhe kosë e fjallë ala e Allah Përfshin vetëm fjallën Vesh të uhidin uluhia Fjallë ala e Allah Përfshin edhe të uhidin rububia Përfshin edhe të uhidin asma o sifat Edhe përfshin të uhidin uluhia Tri lojet e të uhidit Janë pjesë e fjallës La ila ila Allah Dhe në thati koço të tre lloje të uhilet aty i thuhet muahid njeriu i cili e ka njohëmrur Allahun subhanu te ala nëse njëna i mungon si thuhet edhe çfarë thotë la ilaha illa allah nuk i thuhet muahid por i thuhet mushrik nëse njëni lloj të uhidit i mungon s'kamun si ja më kon besimtar muahid po i thuhet mushrik në thati ya la ilahe illa allah pejgambert kanë ardhur me tre llojet të uhidit më ka thirr tre llojet të uhidit Mirë po të popullet të tyra kur kanë falë E kanë pasë e cilashme e nevajshme Cilën e kanë pranë nëse kanë të pranu të uhidin rububia Kanë të ihrën të uhidin ulihje uli, Po kjo zdo në të, të që kanë lomë pasmina të uhidin rububia Ose i kanë logaritë besimtar Ata të cilat kanë besun të uhidin ulihje Kanë më hu të uhidin rububia që kemi spiku me harat, por këndraze bësimtar është a i cili përëmblet të trillojët e të, të uhidit, nga se të, të, të, të, të, të pengambert s'ka qenë ndarë të uhidit, as të sahabët s'ka qenë ndarë. Mënyra ndarës apo që e kanë vëpruë djetarët e më vënshëm që kanë ardë, ka qenë për mja lecu njerëzgë kuptimin e të uhidit, i jose ka qenë të uhidi ndarë të kote sahabët. Ata kanë të të të të uhidit Dukë e mos i nda Mi pa ulemat e ma vajshëm kanë ar Ja kanë sharu ulemat e njerëzve Përme që me shkëtë fjegu Në qëfar besimi kanë të të të ngam bërë Wa kanë da u lojt e të uhidit Që ata mës leti me kuptuë Qeshten e të uhidit Në të të pjala, la Allah, të pjallë a lajëllat Bahet për e këtire dhë ruk në ma Rukni i mohimit Dhe rukni i pohimit Nëse njëna nga këta mund ngan S Një anë i donë me hinë musliman më bo Tëtë unë e pranaj Një pjesë të uhidit Aja ashtë illallah Se skatë se Allahun ashtë që adhorohet Pohimile E pranaj se Allahun adhorohet Mi po nuk mohaj se Ka zotratirë të cilët merituin adhorimin Ska musime kanë besintar Se shrukun Fjales la illallah Mohimin zotrat e tjirë Nëse si mohajnë edhe zotrat e tjirë Ska musime kanë besintar Andajtë mohimi ashtë PS besim dhe në tot mohimin dhe po një. Tash filloj na kushtet. Do thotë kjo është kuptimi i fjalës ta ila Allah. Çka do të thotë kusht? Çka do të thotë kusht? Pasi ç kemi fjalën kushtet e fjalës la ila Allah, nëse kjo fjalë nuk është vetëm fjali, o kefë nuk është vetëm fjali dhe shkronja thuhet edhe kaç, pastaj veproch kadush se ke siguruhu xhennetin, patjetër do sti plotësosh kushtet e kësaj fjalës. E çka është kusht? Në definimi ulema që ja ka ndonë kësa i fjallet që në gjunë arabi e thua të shartë mësë eksistimin e kushtit nëse se eksiston kushti s'ka mësi me më eksistu ajet cilën në dëshirojnë nëse eksiston aja zdo të, të që do të me eksistu ajet cka në dëshirojnë shembo me falë namazën e drejkës ose kusht që djeli me kalu kupën e qilët ose kusht për me hi namazë ose kusht Nëse nuk ka hi, nuk ka kalu kupën e qilet Dili A ka mënësi më falë drejka? Nëse më ndonë kushti Së ka mënësi më egzistu koha E namazit Nëse në koha namazit Nëse ka hi, ka dalë dili Në kupën e qilet ka ona e përëndimit Ashtë në zenit ka A ka mënësi më falë namazit Nëse vetëm ki kusht është pletsu Së ka mënësi Pse Ka kushti abdestit Ka kushti tjera Nëse është ka kushti tjera Vetëm ki kusht të shplëcuë Zdo të që i gziston minjer rezultati i kushti Se dhëtë më plëcu kushti tjera Mi për nëse një kusht më ngan Së të lejohet Së të së rria të që dhimi e të Aja që ka rezultat për i kushti E keni qartë Nënë thotë Drejka është kusht me hje Me kalu dhjeli zënitin Kër të hen Hen koha e drejkes. Kjo është një kusht Kushti ditë është abdesti Nëse njëri preqetive kushteve me të mungu Ske mësi me falë namazën e drejkës Mi po njëna me prezentu, njëna me qenë Ska mësi me falë namazën e drejkës pra. Nëse mungon kushti Edhe si kur tjetë një Mungon e rezultati Që të dëndatë të nëse një kushti mungon Fjallës lajlë allah Mungon e rezultati i fjallës lajlë allah Mir po nëse ekziston një kusht i fjalës la ilallah, mungojnë tërat, mungojnë rezultati i fjalës la ilallah prap. Natë se nuk ekziston kushti, nuk ekziston rezultati. Nëse ekziston kushti vet, pa po plotësimin e kushteve të tjera, s'do të thotë se do të më ekzistoj me, me rezultat prapa rezultat. Kjo është kuptimi i fjalës kusht. Për shembull, për kushteve fjalës la ilallah, asht, që ti më thon me, me gojë la ilallah kusht, në mëvonë janë i besimtarë dhe më po. Kushti i parë është që kemë thon la ilaha illallah. E ke thot la ilaha illallah. Nëse e thot këtë fjalën la ilaha illallah, ka thon me gojë alikrar se kushti i fjalës së Allah me thon me gojë për me qenë besimtar. Por në zemrën e tij e urren Allahun, atë mos si me qenë besimtar. Nikush tash prezant. Mi po mungon kushtet e tjera, s'dajta se do të me kon rezultate. Por nëse i kon kushtet e tjera, mungon ikrari, s'daj la la, në zemër dhan tia Allahum. Ajo është besimtar. S'daj besimtar. S'daj me dashur Allahun në zemër, si Mustafa me gojë, së s'është besimtar. A është kusht? Kjo është kuptimi i fjalës kushtolem. Kur thonë na kusht, do të me kuptu se kjo është kuptimi i fjalës kusht. Nëse ekziston, s'do të thotë se si më ekziston rezultati. Patjetër pa do të mi kishin kushtet e tjera ekzistojnë. Nëse mungon, mungon rezultati. Patjetër. Do të thotë, kjo është kuptimi i fjalës kosht. A ndaj tash filloj me fjalën apo kushtet e fjalës së saj? Tham, po. Fjala, e, e por kushti i parë është, çfarë thon, i krarëri, pranimit dhe hyrjes timi i çesaj fjalë. Është kusht për mekan timë besimtar është rukën i emanit, është tyllë, sikur rukuja namaz, nëse lyhet parësie, duke posë mundësi të me vëprua, a ka mundësi me ka namazin rëvo, plishtët namaz, s'ki mundësi me posë namaz. Kështu është natëkë, a i cili, ka mundësi me thanë la ila e la la, edhe nuk thotë, qka dënë thotë ke nuk është besimtarë? Meni her do të më kuptuat natë që mos më na hi dyshime të rregull nga çe, por më falim fillim se ai i cili nuk ush pesimtar me gojë se kjo është problemi me gojë, ëh, tashin atë shikua rregullat e jashtme. Tash nuk ka thon me gojë la ilallah. A ko mundi me kanë me zemër ti mos besimtar? Do të më kuptuat rregullën që kemi thon se ai i cili është kafir nga jashtë është kafir edhe nga zemra. S'ka mundi me kanë. Me thon ai sonë besimtar jashtë me zemër ti ka mundi me zemër ka besu, ani s'sot la ilallah. Këtan dyshime A o këtanë cekteve cilet kanë dalë në dalalet E shëf një krishtar Që së thotë lejle Allah Apo më shrik Thojmë naja më shrik E thotë njoni ku e diti Në është një ka thonë ajle Në është një me zejmër beson Në është një me zejmër ka besu e Qishë godzën ti me thonë që është më shrik E ne do të me ditë se Për me konë besim tharë Do të me thonë me goj shqiptinja shrukn A ka mësi me thonë A i pun Es po, e se thot s'është besimtar. S'është besimtar. S'ka mundsi me kon vësimtar. Do thot çish tam me at aj që ka mundsi. Nga kjo del ai i cili s'ka mundsi, nëse është Memec nuk është kusht, por ata më thon me goj, se s'ka mundsi me thon. Mir po ai që ka mundsi me thon, e ka kusht për me hënë Islam, do me ardh me hënë Islam, thot thujla ila, ila ila allah muhammed rasulullah en islam. Është kusht i parë që ta dush me bë. Tha tonë nuk e këta e tha me zemër, po se tha me goj du më me besimtar. Etojn atë se kem mos i ke mehi në Islam pa bota. S'kam mos i. Asceptem. Jo ala, la la la. Ash ti kam ai ti kam mos i me thanë e ka rukunin besimit, patjetër do të më thonë me shqiptuar për më kanë besimtar. Andaj, siç ka ardhur hadithën Sa'id ibn Musaybib te nga baba i tij, se kur i ka ardhur vdekja Abu Talipit. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thirr në fe para vdekjes. Të të vjen ما لا يلعب الله فيه ما بسن سيدينا تكوه برافده كسنو قبسه فوجده فوجد عنده أبا جهل اقا جت أبا جهل اوفرتي وابد أو الله بن أبي اميه بن المغير وابد الله بن أبي اميه بن المغير اقا جت دمو شرك تمضي تكرية تي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاشبه نباله صلى الله عليه وسلم اثاق ميجز وقت ياعم او ميجا ام كل لا إله إلا الله Thuja këtë fjalë Për shëtë që është të vdekë Thuja për a për a vdekë Besëkë hëndinën Allah Kelimethen Thuja këtë fjalë Ashëhëdu lëke biha indë Allah Dëtë Dha dëshmaj të Allahu për ti Dëtë jam dëshmitarë Se jekon ke pranu Islamin të Allahu Subhanë ditë në kiametë Fëkala Abu Jahl Abu Jahl i thëtë O Abdullah ibnë Abu Meja Ja Abba Talib O oh, baba i Talibit E targabu an millet i Abdil Mut Talib Apo del pre fejes Abdil Mut Fëm yezel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha kavajdu pejgamberis hasam dukja ya afruf dukja permej fjalen la la Allah u'idu lehu tilka elmaqala dukja perserit hatta qala Abu Talib dirsa Abu Talib fin rimon e fundit ta fjalen e fundit huwa ay kishpersonin veten e tij ay ala millati Abdul Muttalib beit nafein e Abdul Muttalibet nota po mbes nvein e Abdul Muttalibet sep pranoj kët fjalë sepë them kët fjalë wa aba an yaqula la ilaha illallah dhe nuk pranoi me thonë kët fjalën la ilallah. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi la astaghfirun lek ma lam unha ank. Pashallahu, kam e kërkuta Allahu falje derisa të mëdalën Allahu, veç nëse Allahu mëdalën që mos më kërkuh falje për ti. Mi po, un kam e kërku falje për ti te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah zbriti ma kana linabiyyin, nuk i takon pejgamberit, walladhina amanu, edhe aty të cilët kanë besuar. Të kërkojnë falje për mushrikt Edhe nëse janë të afrë me të tyra Minë ba'di ma të bejjënë lehëm enëm ashabu lë gjahim Pasë që jëshba e qarë pëngamberit dhe tjirëve Se ata që skantan lë ala Allah janë banorë gjahenejmit Së le johët ma me bo lute që Allah me falë Se që ka zbrita Allahu këta jetin Inne ka la të hdimën ahbapteh Të Muhammed skëmën si më uzu atë të qëka e dante Walakinën Allah jihdi me jësha Për Allah hu të zënë kënda Wa hua alamu bil muhtedin Dhe Allah hu të dhe mësmiri për ata të që janë uzu Si shkallën aditën ebu Hureyras radiallahan Së pëngan beri sallallahu ish më thad Qul i katon mi jëtë qihti Qulla ilaha illa Allah Ashhadu laka biha jom al qiyama Thu ilaha illa Allah E të dëshmën aditën e kiametit Kale lawla an të ajunni korejsh Më kishin në në të mu me këtë fjal Më kishin lëgarit të me të mu këtë fjal Që për e tham Kure i shjeku lune do të kishin thon Inna ma hamalu ala dhali këllë gjeza E ka shtu kjo Mozdorimi Is mundjeve pra vdekjes Le akrër të biha aina Ta këshakna që synën Këshakna që me këtë fjal e këshakant E një dhe pa Se shirë ku nuk është gjithë dhmon Që rjedh pre mohimit Vët e bu talibin këtë rast tregon se shko ku mos thonis kësaj fjale nuk ka çën shkaku se ai nuk ka pranuar se pejgamberi nuk është pejgamber tamam e ka ditë Hoken problemi ka çën mos thoin korest që unë i kam humbur shpresat sabrin e kam humbur para vdekjes sa e kam thon kët fjalë se për ndryshe ai kisha thon për kët shkak ka bë kufr për çka për shkak piset se selet ka çën përkat si as e aty fisit Kure ishtë më stojnë, ta fërmit e mi më stojnë Më smalojnë këtë mejtë, më smendojnë se onë E kam humë sabrinë, për atë e kam thonë këtë jallë Nuk për e thamë këtë jallë Jo se se ka di të vërtejta Në tatë, njerëzit bimë kufër Jo vetëm se se dojnë të vërtejten Dhe kjo nuk është kusht Për ka munë si me ra në kufër E dhe me thonë kufër për dashurit sa i dunjans Për dashurit për shkak pozitës kam sinjerive ban kufin natat kufrin, kufrin dal prej dinet, jo se nuk e dinte dë vërtetën. Dën me bajt Herakli, ka dashme besu kur e ka thirr pejgamberi sa selam. Dhe i ka çu letër. Edhe ka mendu me pranuar të vërtetën. Pastaj i ka thirr priftat. Ka thon çka mendoni? Ne u ka tregu rastin e pejgamberit sa selam që i ka çu thirrjen vetë me hin islam. Dhe ato kan thon des pranojnë, a do janë çu me dal. S'kam mosi, ka dashme tregu kës se dhe doja me pranoj islamin. Kur ek apo që se humbi pozitën prit ta të krijti largun me celën ai e mbajt te pozitën thonë veç deshta më s'provu sa jeni jo për të përmbajtëron fenën e ju. E la dinën për shkak pozitës, jo se nuk e njeh të vërtetën. Natot, ata gjithë ata të cilën dalën kufër nuk e kanë një lloj të kufrit. Dikush ka dal për shkak për gënjeshtrimit apo gënjeshtron. Dikush për shkak mohimit të vërtetës. Dikush për shkak dikush për krijën atë si sa u thonë. Jo se nisi në të vërtetën. Dikush te senia vërtetën, del prej dinë, do kush musliman, kush mushrik, se senia vërtetën. Kufr i jahël, ka kufrin e jahelit, ignorance. Do llojet e kufrit janë drejt me ato të cilet paraqiten. Dikush del prej fejas tallut me dinin. Ai kufr i Hajgarës, i Talljes, ai çka tallhet me dinin del prej fejes. Kjo ka tjetër lloj. Jo se se di të vërtetën, e di të vërtetën, pranon Allahun, pranon pejgamberin, pasai ban tallje me Allahun ne pejgamberin, del prej dininit. Kësh kufrit talljes Andaj nuk uzohet gjithmonë me thonë për tikancë ka dal prej fejas, e ka mohue. Se ka mohu. S'është kusht gjithmonë mohimi. Dënjer, mundet me dal prej metalje. Edhe nëse është natmënirën e shakas. Del prej dinit, paham, edhe se ka çellëm në asnjë medal prej fejas. S'është kusht. Ai që i del prej dinit s'është kusht me thonë që posë me se kupos çellëm me dal prej fejas. Se s'ka kusht si njerëz të le të thonë se kena pas për çellëm me hin xehënen për çata kimi dal prej fejas. S'ka kusht. Ed ato të, të cilët e bëjnë badat së shitanin mendojnë që të bëmi të fortë e ta fumtë me Allahun subhanuhu teala në ditën e Kiametit. Nuk kanë qëllim për me hinxhënam. Edhe ato që janë njerëz i cili bën shirq, bën kufër sepo duhet me don kufër me, me hinxhënam. As krishterët nuk kanë dalë kufër me qëllim me hinxhënam, po me shpotu. Po kjo s'ban dobi tentot qëllimin të cilen ti e ke. Nuk të arsieton nëse ke ron kufër. Ti ndoshta dën xhenet, kur krishterët Po starseto kjo, nëse keton që dhe me shtat fjalë, e cila çet prej fejas ose ke vepru veprën që çet prej fejas, qëllimi është nuk ka çim kufri, mi po ti daln kufër. Se si Krishtati nuk e ka ndosh kufri. S'ka ndosh me hiën ku un kufër. Ka ndosh me shpëtu me besimin e tyra. Mi po janë mushrik. Ka dal prej dinet. Do të thotë këta, janë rregulla siç e çofti edhe rastin e Abu Talibet. Apo fjala pejgamberit al sallallahu alaihi ve sellem na i tregu të, të, argumente të cilat akuzojnë qi më çënë besimtar do të më thonë fjalën la ilahe illallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatila an-nasa yam obliguwa yam urdhu ti luftojnë njerëzit hatta yashhadu an la ilahe illa allah. Dhe rëndëshmëria se nuk ka të adhuruar tjetër çme riton adhurimin përveç Allahut subhan. Wa anna muhammadan rasulullah, dha se Muhamedi është i dërguar i Allahut, wa yuqimu as-salah, ta falin namazin, wa yu'tu az-zaka. Zë qatën Nëse e bojnë këta Asamu minni dima ahum më ambalehum Për nga on e kanë të mbrojtur Gjakët e tyra Gjakët e tyra dhe pasurin e tyra Illa bi haqë këllë islam Vëtëm se ma haqën e islami Që ka islami e ban haqë Që dikujt mi e mërë gjakën Dhe të të të të të të ban halal gjakën Wa hisabëm ala Allah Dhe hisabë i logaria tyra në bejta Allahut Subhanu wa ta'ala Në këtë hadithë Shpegime kët an al-iman sharṭuhu al-iqrār sikusht e imanet është të të me shkrtu këshet fjar me than la ilaha illallah domthon të shpinë se nuk ka të adhuruar tjetër çmritan tek përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut uaiqaduhuma dhe bindja në atë uaiqadu jami' ma uti bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe bindja në atë çka ka ardhur krejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besimin atë si sot timnut e mia rahimahu allah الشهاده الثانيه دي دشميت اضا دشميا ان الله دشميا بربيغامر اذا لم يتكلم بهما مع القدره الناس نريو نو كاثا دوكا باس مونسي ماثون فهو كافر بالتفاق المسلمين اش كافر مبلشيمن اكريد بسيمتار مسلمانه وهو كافر وهو كافر لا يش كافر باطنا بريمرندا مثلا دو مزيمر اش كافر وظاهرا اذا غاياش اش كافر ndër sëlfën e ëmës, porta u metit, o ëmëta, dhe dietarët e tjerë dhe jomaherit e shomica e ulëmëjta, ai shomica e dietarëve. Natat, dietarët e lësunet, o shrukun e besimit, shqiptimi i fjalës la ilallah. Nëse thuhet me goj, nuk pranohet sa është besimtar. Nuk pranohet. Paradiso koja kanë pas një pyetje kështu, një log për Gjermanisë islam. Njëni ka thënë kështu. O ne pranoj se Kur'ani është i vërtetë dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahot unë e ketë këta e pranoj e ndëvërtejta këta zdu të jemë muslimat a ka nësi me kënë ki muslimat e ja së është besimtar pëse është pa tjetër me pranumat është ka e ka quë Allahu dhe pengamberi dhe në nështrimi aty dhe di nëse nuk pranum nështrimi së është besimtar anë i pëse thëtë e di nuk një aftën veç dhja si kjo është një pre është kushta pas sa i nënshtrimit, e cila do të vinë në rregulla, kushte të cila do të ti përmenë. Nga kjo fjalë, te selam thamse, fjala la ilallah është kusht për me qen rukun, për me qen besimtar, do të thot prej fjalës kuptojmë që është besimtar. Nga kjo kuptojmë se me fjalë mund të me dal njëri prej dinit. Siç hen me fjalë niman, komun si me fjalë me dal prej imanit. Do të thot me dal imani i ti në me fjallë si që e ka hinë në besim në fjallë ka mësi në me fjallë me, fjall, me dalë për e imanit edhe kjo është besim e halisunetit dhe se këta këtët kejtë e kanë pranu të halisunetit përvecë se sejtë të gjëhminja gjëhmitë të cilët e kanë bë si kusht i plëtsimit imanit është qiptimi shka do në të të të kjo nësa e ka thonë lajlajla la, la, Allah kjo është kusht i plëtsimit në kush rukë Nëse ka besuar me zemër, se ka thonë me gojë, nëse llogaritmi që është musliman, a mund ditën e kiametit si ka muzikë me kon besimtar se të ka besuar me zemër. Ekizor, kjo është sekreti e humbur. Kjo nuk është e Al-Sunnetit. Që celes ka thonë la ilaha illallah n'këdbot, kaferësh n'këdbot, atën botën tjetër. Ai që s'ka shiptu. As n'këdbot, as n'botën tjetër s'jep besimtar. Ndërsa xahmit kan thonë, kjo është kushti i plotësimit. Rukn është vesh besimi me zemër. Si të ka besuar me zemër. E se ka shqiptuar me goj, nasdina, smujna me dita as besimtar as është në këtë botë. Mi po diten e kiametit ka ko mundësi me kon besimtar. Allahu më ja pranon çat besimesh ka në zemër se kjo kërkohet për njeriu. Kjo kërkohet për njeriu sipas atyne. Të besosh me zemër, me gojë nuk është patjetër. Po si ta thuash, në këtë dynjë llogaritesh besimtar. Si mos ta thuash në këtë llogari në këtë dynjë llogaritesh që besimtar, ama në afterat je besimtar se me zemër ke besu. Te Ahli Sunneti është siç është kusht me zemër, është kusht edhe me gojë. Shqiptimi Nëse e pësën me gojë zejmër, se thuë shqiptën me gojë, i e në kafirë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër Ndësa një sektë e tjekër kërra mija, ka thonë drishe është kështë thuët me gojë, nuk kështë me zejmër Nëse e thuë me gojë, je besimtarë edhe nëse se besën me zejmër Edhe këto ndalelet, janë daleletë, janë sektë e prej sektë, a vetë murgje e o shkë i këthiri shkë i këllë islami bëte mija Po e vërtetë ës Shiptimi me gojë është kosh e njëhet cukermaze. Nëse njëna për kësaj mungon, nuk është njeriu besimtar as në këtë botë, as në botën tjetër. Prandaj, në këtë rase na bën do çështje çarta. Disa punësh ka Allahu subhanahu wa taala i ka llogarit kufër në Kur'an, nëse vepron, në shiko për shembull tallja. Allahu subhanahu wa taala ka folur ka shpjeguar për ata që sele kanë bëku kufër në uftënë muqtas. Ka dalë xhihad me luftumë pejgamberit sahasuleme kanë baurë gjara me pejgamberin sahasuleme. E që ka bo dhubi, ka në bo kufr Fjallë e tjyre ka qenë Së kemi pa njerëz Ma të rajës se pengamberi Ma barë ka të mëdhaj se pengamberi Dhe shokët e pengamberit Dhe ma fri ka të cakë Kër të kohën marmikun Në formë talje se ka të hankëta Edha Allah subhanu Erka zbrita jetin O i nësail të hum Nëse i pëjtë pse këni të hankëta fjallë Le këllunne inna ma kënna në khudu vë në l'abë Kanë me thonë se në korn rivajete tradite për me kalu kohën me hec rrugën sa rruga ajo s'kimë pashqen to bë muabet e kemi thon kët fjalë Allahu ka përgjigjë çë don thot se Allahu e ka pranuar kët fjalë që e kam ata. Dënë tëtë kanë thon ato don thot s'kan çein duke gëninj këto vërtet ç'ajo ka çein qëllimi se Allahu si ka thonos nuk në ka çellimi juaj kë nuk ka çein çellimi juaj kë ka don kull abillahi waayati wa, wa rasuli tuya ma allah az argumentet e ti o rasuli la tadrguar anti kuntum tastahsi'un Bëshit Talja La ta të dhiru katë kefërtun Ba'de imanikum Mosuar si të tani keni dalë prej fejas Pas i që keni qenë besimtar Vecë për që këtë fjallë Eta është Kur, kur ti mërshkë a hejetet dhe hdifet Të cilat flasin për vej Pra të cilat qesin nga feja Se kur është Talja Dhe të ja të regojsh njerëzve E ku të thot a i pas tajsë Se one nuk e këmbo Halav me zemër Ti dije se aja të folë, moniron e gjëhmive. Sa të dash me qëti në të loqën në cilin ka hi vetë, se imani është veç në zëjmër. Me gojës delë për fejes, me fjalë. E dije se, edhe me vepra, delë për fejes. Edhe me fjalë, delë për fejes, së kërë që shenë me fjalë në fejë. E do në me qëti në dalë letë në vetë, që ti mund është me folë që ka të dushë, Po dhe i risa se ban halal me zemër Tis del prej fejes ja. Atëshke ka qujtë Allahu kufër Dhe dhe rritë kufër të man Dhe për nga mberi sallallalli e sellem Aja është kufër Del prej fejes Del prej dine Nuk kërkohet kushti Istihlalet Për me bo halal Në vej përshka shlogarit kufër me Koran dhe sëmet Aje cili do me tahtë qiti Një regull të hitri Se do të me bo halal për me dalë prej fejas Ajë vëqë është përli me sektin e gjëhmive E e qarë Shdo vepër shka ansh prej vepërave që është të logarit në Koran Dë së nëtë që të qetë prej fejas Si të ku shdo në ti se do të me bo halal për me dalë prej fejas Ajë ka një vëqë në regullat e gjëhmive është përzime gjëhmit gjëhmit Më pëpëgjish i ti është gjëhmit për safvani E pari i ty në Në tot kë rregull vjen poshtë e Alisoneti del me fjalë prej dinet nëse është vepra e cila është llogarit në Kur'an dhe në Sunnet kufër. Sa rregulla për me bëh halal me dal prej fejes është vetëm për vepra të cilat nuk janë kufër por janë mëkate. Vetëm janë mëkate. Është veprë të cilën e ka llogarit Allahu mëkat ose pejgamberi sonë ka llogarit mëkat, i cili nuk çet prej fejes, kjo nuk është është kusht që me bëh halal për me dal prej fejes. Ë ka bën i haram. Ka shoj. Ka bogibet Në këtë rast, Allah nuk e këllagëri të kufërt, asë pëngamberi sallallari sallallari sallallari sallallari Në këtë rast, për me thonë se një person delë prejfejës, është nëse aj e ban halal Gjibetën Halal është bëj Gjibetën, s'ka haram në Gjibetën Ose Ramazanin, aj sa gjeron, o plus kësojna, s'ka Ramazan, e mëhon Ose e ban halal mëhon, ngroshim dit Ramazanit, për njerin e shnosh që e ka, obligi, ka obligim Ramazan të më tonë së shluhtar është i vendet i shpo obligim këtë kushtet Ramazani pletson i shbo obligim Ramazani pas ta kë i këtë halal e kime kë habë këtë delë prejfejes për shakë që e ka bëha halal mi po nëse han edhe thot e di që është haram mi po jam vidëpt këty për këtë vej për s'mu në menzirë prejfejes pse se Allahu së dhe për nga në beris a salem për s'i vej për s'i ka të këtë prejfejes mi po ve pra kushta kushtë zënë se do të me bon fillon i halal për me dalë prej fejës dije sa e në vjë që i përlimat balë të në gjëhmive dhe të murgjive Andaj, njerëzit të cilet kanë përzime që është në akides i pështilin këdo mesele edhe të bojnë lamë shpunë nëse i thua ti të, të bini një komunist këton, një komunist i cilet ketë cendët i ka muhua po ka thonë një her a o këtanë tatina kjo është besimtar kjo është besimtar ja nis me metabokova vajdashun oh, po keyti ka mohu keyti ka mohu fjalelallallah ka kushte ka obligime ke ka mohu ditën e xhikimit si bën do bi fjalelallallah ora ai delnsejk te ne keramive per mua mbrojt e thot të se ka thon lailallah e ban kushvec me thon me goj qira me zeim shaka thon shaka bo me vepra s'është me razi veç me goj shaka thon Kortapaz po dikanto bu kufër tjashtëm me veprë ose me gojë del tjetër sek kur ditu, i thua vaja i dashën filani e ka shojt Allahun del prej fes osi duhet prej fes imoni në rrugën e biçë me zejmë jeta kë janë këto tenta analet se kufri është ose me zejmë ose me gojë ose me veprë andaj imoni është me zejmë me gojë edhe me veprë së kërë është imani, që është do është të dhe kufrë. Qarë? Në të të për me hindi kështë një islam fillimisht, do të me thonë këtë shahadetën dy dëshmit, se nuk ka të adhruar tjetë përveç Allahot, dhe se për nga më veri, së alë sëllema është të i dërguar dhe rabi ti. Mi po, a ka munësi një njeri e shofim? Se kemi dë gjutë të thonë, laj, laj, laj, laj. A ka munësi ndë n që e zavënë sënë edhe logaritët taj besimtarë nëse kemi ditë njëtu e zënë asë njëherë bërë la e la i lëllah A mujna me dëshmu me tjetër sënë që e ka hinë fejtë? Po, ulemat dhe eqka është e saktë e vejpra e cilë e zavënë sënë fja në la e la i lëllah me të cilën dëshmojnë nëse njeri ju është besimtarë nëse njeri këda është me hinë islamë nëse kemi dë gjutë të tanë la e la i lëllah Me po, shohim ndonjë vepër të vepruar e cila dëshmon se është besimtar, ai vepër është namazi. E vetmja. Nëse e shohim të fal namaz, dëshmojnë se është besimtar. Asnjë vepër tjetër. Kjo është e saktë. Asnjë vepër tjetër për njeriu nuk dëshmon se është besimtar, pas fjalës së Allahut përveç namazit. Nuk e kemi dëgjuar të thonë la ilaha. E kemi dëgjuar të thonë, e kemi po fa të fal namaz, dëshmojnë se është besimtar. Dëshmojmë sayen ash besimtar gase peyngaveri sallallahu alayhi wasallam thot men salla salatana kush fal namazin ton cukor falemina wastagbal qiblatana rakthet ka kibla jon wa akal dhabihatana dha han thairyan mish enchka thairmna aganaten thadhalika almuslim ayosh besimtar muslima law dhimmatullahi wa dhimmatu rasule ati i takon mbrojja allah te mbrojja peynga domon ton hin n siguri xaqi tipa haram fasuriati tipa haram nëriti botharam zguzon me prek, në pasurinë e tij, as në gjokin e tij, as në denën e tij. Tot Kurtubijun në tëvsinë në xhamin El Iman la yakunu illa bila ilaha illa Allah. Se iman për me hind tikosh besim me kon besimtar nuk ken vetëm me kët fjalë. Duna ghairihi min al aqwal. Jo me fjalë tjera, as me vepra tjera illa fi ssalah, vetëm se me namazin. Qali Ishak ibn Rahawi. Tot problemiu Ishak ibn Rahawi, wa laqad ajma'u fi ssalati Janë këtë konsëtësësë kanë ulematë Fisë salati, alashin, lemjë gjmë u alejë Fisë i shëraje Janë bashku namazë Nuk janë bashkuen vej pra tjera Nëndatë se namazi dëshman për njëri unë që është basim ta Fisë i shëraje li enëhum bi e gjmë i hemkalu Për shakse të gjithë Bashka rejshë kanë tanë Menurife bil kufri Kush është pa Së është të boka bo kufr O së është njoft me, njof me kufr Thumë mëra auhu ju salli E ke ditë një oni se s'është musliman i Maqedonisë, po kafir. Kafire që njiov Krishtar, pastaj e ke pa të fal namaz. Fi waqtiha, në kohën e vet, hatta salla salawat katira, dhe s'ka fal disa namaze, wa lam ya'lamu minhu iqraran bil lisan, dersa seked duqut të shqiptu fjalën e shahadetin la ilaha illa allah, annahu yahkum lahu bil iman, dheshmani saj është besimtar. Ani çse ke dëgju tuton la ilaha. Wa lam yahkum lahu fi s-sawmi wa z-zakati bimithl zalik, dersa skandishmoon për çështën e xherimet dhe zekatit. Nëse e shef të udonë zë qatë Së dëshmonë që është besimtarë Nëse e shef të vazhru Së dëshmonë që është besimtarë Në dëshmonë veç nëse e shef të falë namazë Nëse Thuhet Njëm për i dushimet të se në mëjnë me po Rast i Khalid ibn Walidit Në Mekke, qëllinimi Mekkes Khalid ibn Walidit disa njerë zikavra Në sol Ata kanë dash me thonë Eslemna Eslemna Dërzohemi Ata ne pranojme Islamin Nëse më thon fjalën eslemna ka thon sabana ka thon tjetër të fjalë s'ka ditë më thon eslemna Khalid bin al-Walidi i ka mbyt i ka mbyt pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thon allahumme inni beriu mimma faal Khalid o zot on jam larg distancona nga veprat e veprua Khalid bin al-Walidi çdo dot ka gabu se çdosh mi mbyt atash para shopi tiu shko munti pro pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pasi çe vetme shahadete mui me dëshmodi konti ka hina në islam ose me namaz Se penga beris sallam ka thon se u kanë ndalu ndrastja atyre njerëzve. Khalid ibn Walid, ska vepro Khalid ibn Walidi yak ka gabu. Do të me dallu mes diçana, mes dëshmisë se dikush është bo besimtar dhe mes asaj se njeriu nuk vrahat. Do thot predikujt ngritet shpata, nuk lejohet gjoki, po s'do thot se është besimtar. Mi po dikujt, a për me dëshmueshë është besimtar, është tjetra. A për me ndalu gjoki i tij është tjetra. Enga be sa selam nuk, ka përqy, nuk ka paha, Allah, ti, e tjyre, se ka pëlqir, nuk e ka bë hallall gjokën e tij, e tyre. S'ia ka lejuar halli meuri pse e ka mbyjt. Fjalë, mi po s'ka thon se me fjalën sabah na hin islam. Hin njerët në islam. Në ato do të më thon la la dha për me hin islam. Siç ka ardh me fjalën për shembun, as salam. Asalamu as aleikum. Nëse të bëjë kush selam, asalamu as aleikum. Dalohet vrasja e tij. Do të jesh mosiguruar, është besimtar, është besimtar. S'i joti vrasja e tij. Më pazantatshë me kimë fjalën se selam aleikum ti doshmë dëshmo usai je musliman. Sa të kavon selam. Por me dëshmunti ka ti që është besimtar, ose shahadeti, ose namazi. Ka pa po, le e ka pa po, ka, namaz, besimtar, ka një të fol namaz, dëshmon ti që është besimtar, nëse ka të njëjë opsibilitet. Ose ka thon fjalën la ilaha illa allah. Më pa nëse ja shef ti kavon selam rrugës një krishterë, selam aleikum, ke ne kost argument me thon ti se ai është besimtar. Ka mos i ka në islam, ka mos i ska në musliman. Kës ka ska në islam. Më pa Se lufton me njëherë për aset mosiguru A kahin islam A pas kahin islam Andaj Allah subhanu wa ta'ala thot Ya i lathina amanu Idha dharabtum fi sabilillah O jëtësidhët këni besu Kur dillin rrug në jihad fi sabilillah Fëtë bejjenu Sigurohe Qartësani djana Fëtë bejjenu Wë la tëkulu li men alqa alaikum us-salama Mosithu në ati shka ju eb salama Salamu alaikum Mosithu në ati leste mu'mina Si e muslimat dat tabtagon arad el hayat el dunya duke dëshiruar dunya dat duke dëshiruiu placën e luftës ju hap rrugës dikush selam mos e mbytni pun me pun placën e luftës se kish besimtar s'çartson e mirë a është besimtar apo s'është besimtar nëse është besimtar u është bë haram gjakit i ja dia pasurinë ti, ja ti. e tij ndehri tij amon se vetë ka thonë selam aleikum posh musrik o gam kjo nuk ka për nuk tju pengon do të thot nuk e ka ndalu gjakin e tij ndërën e tij dhe, ti, dhe pasurinë e tij nëse gjakit ndërën ndalon vetëm islam Fa inda Allah maghali mukathira sata Allah ka plass ka mjaft ka Allah koshom kedhalika ke kuntum min qabl famanna Allah alaykum fatabayyanu kjo qeni çen edhe jo maharat a Allah subhanahu ta wa taala qadhu qadhru islamin ju ka dhon dhurat fatabayyanu atar chattsane 2 hera ka përcërit Allah subhanahu wa taala fatabayyanu fatabayyanu do tat sigurohi sigurohi as besimtar apo sa e mos e luftoni para se të me sigurohesh besimtar por shaka se çështja e dborit një nit kafir as vaj po rrezikshme shefer qopa soj nuk lejohet vetëm se pasi siguromi shom. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam thotë tekfirul muslimi ke qatli. Mi than muslimanit, nëse ai muslimana se ti je kafir, asukur me vrah, asukur me mbyt. Siç ka edhe hadith tjetër, e transmetim, idha qale rajul li akhi ya kafir fa huwa ka qatli. Ne shenjoni thot Allahu ti o kafir, asukur me pas mbyt, me pas vrah. Apo ka varë në riva e tjerë Më të faqalej haditin Bukhari dhe moslim Po ashtë të riva e tjerë Këtë këtë lul mu'mine A dhe mojnë dhe Allah Min zëvalit dunja Nërsa vrasja e besimtarit është me amadhe të Allahu Se me shkatru këtë dunjan Me amadhe Se me shkatru këtë dunjan Në dhatë nuk le johët Tanja e njëriut Që si është kafir para se Ti plëtson ku shtet E ku frit Dhe mos këtë pengaje sa të thelët pengojin e që na do një herë tjetër do t'i shpjegojmë, por në ato kushti par, i parë e fjalës për më konjeriu besimtar është shqiptimi i fjalës la ilaha illa allah, në ato dy komponente që ato përbajnë, dy ruknet, ajo është mohimi i zotave tjetër se ato adhuron përveç Allahut dhe pohimi se nuk ka të adhurua tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ne ka për spontante përfundojmë subhanak allahumma wahamdulika astu la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu li.